Józsué könyve Első rész És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szólt az Úr Józsuének, a nunfiának, Mózes szolgájának mondván. Mózes az én szolgám meghalt. Most azért kell fel! Menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a libánontól fogva a nagy folyóvízig, az folyó folyóvízig, a kitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok.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 hogy vigyázz és mindent a szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. A Vagy nem parancsoltam én meg neked, légy bátor és erős, ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Parancsolt azért józsué a nép elől járóinak mondván. Menjetek által a táboron, és parancsoljátok meg a népnek mondván, Készítsetek magatoknak valót, mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet az Úr, a ti istenetek ádnéktek, birtokul. A Ruben és Gád nemzetségének pedig és a Manassé nemzetség felének szólt Józsué mondván. Emlékezzetek meg a dologról, amit parancsolt nektek Mózes, az Úrnak szolgája mondván, az Úrati Istenetek megnyugtatott titeket, és nektek adta ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok maradjanak-e földön, amelyet adott néktek Mózes a Jordánon túl. Ti pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátok fiai előtt, minnyájan, akik közületek erős vitézek, és segélyétek meg őket. Amíg megnyugosztja az Úr a ti atyátok fiait is, mint titeket, és bírják ők is a földet, amelyet az Úr a ti istenetek áldnékik. Akkor aztán térjetek vissza a ti örökségtek földére is bírjátok azt, amelyet Mózes, az Úr szolgája adott néktek a Jordánon túl napkelet felől. Azok pedig feleltek Józsuénak mondvák: mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nekünk. Ahová küldesz minket, oda megyünk. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd te Csak legyen veled az Úr a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel. Mindenki, aki ellene szegül te szódnak, és nem hallgatott a te beszédedre, mindabban, amit parancsolsz neki, megölettessék. Csak bátor légy és erős. Második rész És Józsué, a nunfia, elküldesítimből titkon két férfiút kémekül mondván. Menjetek el! Tekintsétek meg azt a földet és Jerikót! Azok pedig elmentek, és bementek egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb volt a neve, és ott hálának. Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának, mondván, íme férfiak jöttek ide ez éjszaka az Izrael fiai a földnek kémlelésére, akkor küldte Jerikó királya Ráhábhoz, mondván, hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet. Az asszony pedig fogá a két férfiút és vala őket is monda, úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak. És kimentek a -e férfiak kapuzáráskor a setétben? Nem tudom, hová mentek a férfiak. Siettetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek őket. Pedig ő felhágatta őket a házhéjára, és elbújtotta őket a száras lenközé, amely néki a házhéjára volt kirakva és utánuk sietének a férfiak a Jordánhoz vivő úton a rév felé, a kaput pedig bezárták azután, hogy kimentek azok, akik őket üldözik vala. Ők pedig még lesen feküvének, amikor felméne ő hozzájuk az asszony a házhéjára, és mondja a férfiaknak. Tudom, hogy az úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvad előttetek. Mert hallottuk, hogy megszállította az úr a veres tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támad többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti istenetek az Isten fenn az égben, és alant a földön. Most azért esküdjetek meg, kérlek nekem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekeztek majd az én atyámnak házával, és igaz adtok nékem, hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nő testvéreimet és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól. És mondának néki a férfiak, ami mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat, és ha nekünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled. Alábocsátá azért őket a kötélen az ablakon, mert az ő háza kőkerítés falán volt, és ő a kőkerítésen lakik vala. És mondanékik, a hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők. Azután pedig menjetek a magatok útján. A férfiak pedig mondának neki Ártatlanok leszünk ezen te esketésettől, amelyel te megeskedtél minket. Ha bejövünk mi erre a földre, kösd veres fonalú zsinort ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket. Atyádat, anyádat és Atyád fiait pedig, és Atyádnak egész háza népét gyűjtsd be magadhoz a házba. És akkor, ha akárki kijön a te házadnak ajtain, annak vére az ő fejé lesz, mi pedig ártatlanok leszünk. Mindannak vére pedig, aki te veled lesz a házadban, ami fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon. Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, amelyel te megeskedtél minket. Monda pedig Amasz, amint szólottatok, úgy legyen. Ekkor elbocsátál őket és elmentek, a verezsinort pedig ráköté az ablakra. És elmentek, és eljutának a hegyre, és ott maradtak három nap, míg nem visszatértek az üldözők. Keressék ugyanis őket az üldözők minden úton, de nem találták vala. Akkor a két férfiú visszatért, és leszálltak a hegyről, átmentek a Jordánon, és eljutottak Józsuéhoz, a nunfiához, és elbeszélének néki mindent, ami történt vala velük. És mondának Józsuénak, Bizony, kezünkbe adta az Úr azt az egész földet. Meg is holgat már a földnek minden lakosa miattunk. Harmadik rész Felkelt azért Józsué jó reggel, és elindultak Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz, ő és az Izrael fiai minnyájan, és meghálának ott, mielőtt által mentek volna. Lőn pedig három nap múlva, hogy által mentek a vezérek a táboron, és parancsolának a népnek mondván, mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti isteneteknek frigládáját, és a lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Csak hogy legyen közöttetek, és a között mint egy kétezersinnyi távolság. Közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetekkel, mert nem jártatok ezen az úton soha azelőtt. Józsué pedig mondta a népnek, Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A papoknak is szólt Józsué mondván, Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvették azért a frigyládát, és mentek vala a nép előtt. Az Úr pedig mondda Józsuénak, e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. Te azért parancsolja papoknak, akik a fridládát hordozzák mondván, mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban! Akkor mondja Józsué Izrael fiainak: Járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek szavait! És mondja Józsué: Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül előzi előletek a Kanoneust, a Kitteust, a Kivveust, a Perizeust, a Girgazeust, az Emoreust és a Jebuzeust. Íme! Az egész föld urának fridládája előttetek megy át a Jordánon. Most azért választhatok magatoknak tizenkét férfiút Izrael nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből. és mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az úrnak az egész föld urának ládáját hordozzák. A jordán vize ketté szakad, és a felülről alá folyó víz megáll egy rakásban. És lőn, hogy amint megindult a nép az ő sátraiból, hogy által menjen a jordánon, s a papok a fridládának hordozója a nép előtt, s amint a láda hordozói a jordánhoz jutának, és a láda hordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe, a Jordán pedig az egész aratási idő alatt tele volt mindenő partja felett, megállt a víz, amely felülről folyvala alá, és állt egy rakásban nagy messzire Ádám városánál, amely kártán mellett volt. A puszta tengere, a Sóstenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és által ment a nép Jerikó előtt, a papok pedig az Úr frigyládájának hordozói, ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon megy vala át, mindaddig, amíg az egész nép teljesen által ment a Jordánon. Negyedik rész. Mikor pedig az egész nép teljesen által ment vala a Jordánon, szólt az Úr Józsuénak mondván, Vegyetek magatokhoz a népből tizenkét férfiút, egy-egy férfiút, egy-egy nemzetségből. És parancsoljátok nékik mondván, Vegyetek fel innét a Jordán közepéből, arról a helyről, ahol bátorsággal állnak a papok lábai, tizenkét követ. És vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol megháltok az éjszaka. Előhívá azért Józsué a tizenkét férfiút akiket az Izrael fiai közül rendelt vala, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és mondanékik Józsué, menjetek át az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, és vegyen fel mindegyikötök egy-egy követ az ő vállára az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok mondván, mire valók néktek ezek a kövek? Mondjátok meg nekik, hogy két felé vált a Jordának vize az úr fridládája előtt, mikor által ment a Jordánon. Ketté vált a Jordának vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az izrael fiainak mindörökre. És úgy cselekedének Izrael fiai, amint megparancsolta vala Józsué, és felvevének a Jordán közepéből tizenkét követ amint megmondotta vala az Úr józsué az izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, és által hozzák magukkal az éjjeli szállásra, és ott letevék azokat. Tizenkét követ állíta fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol állottak vala fridládát vivő papok lábai. Ott is vannak minden mai napig. A papok pedig a ládának hordozói, Állottak vala a Jordán közepén, amíg végbe ment mind a dolog, amit parancsolt vala az úr Józsuénak, hogy mondja meg a népnek, egészen úgy, amint Mózes parancsolta vala Józsuénak, a nép pedig sietett és által ment. És amint véget ért az egész nép által menetele, által ment az úr ládája is, és a papok is a nép előtt. Által vala a rúben fiai, a Gát fiai, és Manasszé félnemzetsége is, felfegyverkezve az Izrael fiai előtt, amiképpen szólt vala nékik Mózes. Mint egy negyvenezernyi fegyveres vitézment vala át az Úr előtt a harcra, Jerikónak sík mezeére. Azon a napon felmagasztalá az Úr Józsuét az egész Izrael szemei előtt, és félék őt, amint félték vala Mózest, életének életének napjaiban. Mert szólt val az Úr Józsuénak mondván, Parancsold meg a papoknak, akik a bizonyság ládáját hordozzák, Hogy jöjjenek fel a Jordánból. És parancsolt Józsué a papoknak mondván, Jöjjetek fel a Jordánból. És lőn, hogy amint a papok az Úr figy hordozói, Feljöttek vala a Jordán közepéből, És érintik vala a papok talpai a száraszt, Visszatért a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint azelőtt, minden partja felett. A nép pedig az első hónak tizedik napján jöve fel a Jordánból, és tábort üte Gilgálban, Jerikónak keleti határán. Azt a tizenkét követ is, amelyeket a Jordánból hoztak vala, Gilgálban állatá fel Józsué. És szólt Izrael fiainak mondván, ha a fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván, mire valók ezek a kövek, tudassátok majd a ti fiaitokkal, mondván, szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon, mert kiszárította az Úr a ti istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg által jövétek rajta, amiképpen cselekedett vala az Úr a ti istenetek a veres tengerrel, amelyet megszárított előttünk, amíg által jövénk rajta hogy megismerje a Földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az, hogy féljétek az Urat, a ti isteneteket minden időben. Ötödik rész Lőn pedig, amint meghallák az emoreusok minden királyai, akik a Jordánon túl laknak napnyugat felé, és a kanoneusok minden királyai, akik a tenger mellett laknak vala, hogy kiszárasztotta az Úr, a Jordánnak vizét, az izrael fiai előtt, amíg által jöttünk vala, megolvadt az ő szívük, és nem volt többé bátorság bennük fiai miatt. Ez időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj magadnak kőkéseket, és másodszor is metélt körül az izrael És csinált Józsué magának kőkéseket, és körülmetéli izrael a körülmetéletlenség halmán. Az ok pedig, amiért körülmetéli őket Józsué ez. Mindaz a nép, amely kijött vala Egyiptomból, a férfiak, a hadakozó emberek minnyája meghaltak a pusztában, útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból. Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött vala, de azt a népet, amely a pusztában született, útközben, amíg jöttek vala Egyiptomból, nem metélték körül. Mert 40 esztendeig jártak Izrael fiai pusztában, mi alatt elemézteték a hadakozó férfiaknak egész népsége, akik Egyiptomból jöttek valaki, mivel hogy nem hallgattak vala az Úr szavára. Akiknek megesküdött az Úr, hogy nem láthatja meg velük a földet, amely felől megesküdött volt az ő atyáiknak, hogy nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat állította vala azért helyükbe. Ezeket metélék körül Józsué, mert körülmetéletlenek voltak, mivel hogy nem metélték vala körül őket az útban. Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett vala, veszteglőnek az ő helyükön a táborban, míg le meggyógyultak. És mond az úr Józsuének: Ma fordítottam el rólatok egyiptom gyalázatát. Ezért hívják-e helynevét Gilgálnak minden mai napig? És Gilgálban táborozának Izrael fiai, és megkészíték a páskát a hónapnak 14. napján, estve Jerikónak mezei. És evének a föld terméséből a páskának másodnapján kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát ugyanezen a napon. És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnik a manna, és nem volt többé mannájuk az Izrael fiainak hanem Kánaán földjének gyümölcséből ettek abban az esztendőben. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy íme egy férfiú áll vala előtte mesztelen karddal kezében. És hozzáment Józsué, és mondanéki. ki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül. Azt pedig mondta, nem, mert én az úr seregének fejedelme vagyok. Most jöttem. És leborult Józsui a földre arccal, és meghajtá magát, és mond a Néki: Mit szól az én uram az ő szolgájának? És mondta az úr seregének fejedelme Józsuinek: old le a te sarúidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz, És úgy cselekedik Józsui. Hatodik rész. Jerikó pedig be és elzárkózott vala az izrael fiai miatt. Seki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az úr Józsuénak, Lásd, kezedbe adtam Jerikót, és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, minti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjél hat napon át és hét pap hordozzon hét korsszarból való kürtöt a láda előtt. A hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtőjenek a kürtökkel. És ha majd belefúnak a korsszarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a városkőfal a magától, és felmegy arra a nép, kiki ki az előtte való helyen. Előhíve azért Józsué, a nunfia, a papokat, és mondanékik vegyétek fel a frigyládát, hét pap pedig vigyen hétkor szarvból való kürtöt az úrládája előtt. A népnek pedig monda, menjetek el, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az úrládája előtt. És úgy lőn, amint mondotta vala Józsué a népnek. A hét pap ugyanis, akik a kosszarvból való hét kürtöt vitték, az úr előtt megy vala, és kürtölt vala kürtökkel, az úrnak frigládája pedig utánuk megy vala. A fegyveresek pedig előttük mentek vala kürtölő papoknak, és a köznép követi vala ládát, menvén és kürtölvén kürtökkel. A népnek pedig parancsolt vala Józsué mondván, ne kiáltsatok! Hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom nektek, kiáltsatok, és akkor kiáltsatok. Körüljárták azért az úrnak ládájával a várast, egyszer megkerülvén. Azután visszatértek a táborba, és az éjszakát a táborban tölték. Józsué pedig fölkelt jó reggel, és fölvevék a papuk az úrnak ládáját. És a hét pap akik a kosszarból való hét kürtödő vivék. Az úr ládája előtt megy vala folyton, és kürtől vala a kürtökkel, a fegyveresek pedig előttük mennek vala, és a köznép követi az úrnak ládáját, menvén és kürtökkel kürtölvén. A második napon is egyszer kerülték meg a várost, azután visszatértek a táborba, így cselekedtek hat napon át. És lőn a hetedik napon, hogy felkeltek, mihelyt a hajnal feljöve, és megkerülték a várost a szokott módon hétszer. Csak ezen a napon kerülték meg a várost hétszer. És lőn, hogy a hetedik forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel. Józsué pedig mond a népnek, kiáltsatok, mert nektek adta az Úr a várost. És legyen a város maga, és minden, ami benne van teljesen az Úrnak szentelve. Csak a parázna ráhább maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk volt. Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentel dolgoktól, hogy miután néki szentelitek, elne vegyetek a teljesen néki szentel dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson. Kiállta azért a nép, mihelyt kürtölének a kürtölőkkel. Lőn ugyanis, amint meghallá a nép a kürtnek szavát. Kiállta a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kőfal magától. És felment a nép a városba, kiki az előtte való helyen, és bevették a várost és teljesen kipusztítának mindent, ami csak volt a városban, a férfitól az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élivel. A két férfiúnak pedig, akik megkémlelték vala a földet, mondta Józsué, menjetek be a parázna asszonynak házába, és hozzátok ki onnét az asszonyt és mindazt, amilyen van, amiképpen megesküdtetek néki. Bementek azért a kémlő ifjak, és kihozták Ráhábot, és az ő atyát, anyját, és az ő atyafiait, és mindazt, amilyen volt, és minden cseléggét is kihozzák, és helyezzék őket Izrael táborán kívül. A várost pedig megégeték tűzzel, és mindazt, ami benne volt, csakis az ezüstöt, és aranyat, és a réz, és vasedényeket rakták az úrházának kincsei közé. A parázna ráhábot pedig, és az ő atyának háznépét és mindenét, amilyen volt, élni hagyta vala Józsué. És ott lakik az Izrael között minden mai napig, mert elrejtette volt a követeket, akiket küldött volt Józsué, hogy kikém legyék Jerikót. És átkozott Józsué azon a napon mondván. Átkozott legyen az úr előtt az a férfiú, aki felkél, hogy megépítse várost Jerikót. Az ő első szülöttjére rakja le annak alapját, és legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit. És volt az Úr Józsuéval, és lőn az egész Földön. Hetedik rész de az Izrael fiai hűtlenül bántak vala teljesen Istennek szentel dolgokkal, mert elvőn a teljesen Istennek szentel dolgokból Ákán Kárminnak fia, aki a Zabdi fia, aki Zéra fia, a Júda nemzetségéből. Felgerjed azért az úrnak haragja Izrael fiai ellen. Küldde ugyanis Józsué férfiakat Jerikóból Aiba, amely Bethaven mellett van, Bételtől Napkelet felé, és szólt nékik mondván. Menjetek fel, és kémlejétek ki azt a földet. És felmentek a férfiak, és kikémlelék Ait. Majd visszatértek Józsuéhoz, és mondának néki, ne menjen fel az egész nép. Mint egy kétezer férfi, vagy mint egy háromezer férfi menjen fel, és megverik ait. Ne fárazd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok. Felment azért oda a népből, mint egy háromezer férfi, de elfutának ai férfiai elől. És megöltek közülük ai férfiai, mint egy 36 férfit. férfi. És üldözék őket a kaputól kezdve egész sébarimig, és levágták őket a lejtőn. Azért megolvatta népnek szíve, és olyannál ő, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta az ő ruháit, és földre borult arccal az úrnak ládája előtt mind estvéig ő és Izrael vénei, és port hintének az ő fejükre, és mondta Józsué: Ura, Istenem! Miért is hozád által ezt a népet a Jordánon, hogyha az Emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen? Vaj, ha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon? Ó, Uram! Mit mondjak, miután meghátrált Izrael az ő ellenségei előtt? Ha meghallják a kanoneusok és a földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kírtják nevünket a földről, Mit cselekszel majd a te nagy nevedért? És mond az úr Józsuénak, Kelj fel, miért is borulsz te arcra. Védkezett Izrael, és által hágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik. Mert elvettek a teljesen nekem szentel dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is dudostak. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt. Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nekem szentel dolgot. Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad. Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr Izraelnek Istene. Istennek szentel dolog van közötted, Izrael. Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot. Azért jöjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint. A nemzetség pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő családonként. A család pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő házanként. A ház pedig, amelyet bűnösnek jelent az Úr, jöjjön elő férfianként. És lészen! hogy aki az Istennek szentel dologban bűnösnek találtatik, tűzzel égettessék meg ő és minden, e van, mivel hogy megszegte az Úrnak szövetségét, és mivel alávaló dolgot cselekedett Izraelben. Fölkelt azért Józsué, és jó reggel előállítá Izraelt az ő nemzetségei szerint, és bűnösnek jelentetik a Júda nemzetsége. Ekkor előállítá a Júda családjait, és bűnösnek jelenteték a Zéra családja. Ezután előállítá a Zéra családját férfianként, és bűnösnek jelenteték a Zabdi háza. És előállítá az ő házát férfianként, és bűnösnek találtaték Ákán, Kárminnak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia. Mond azért Józsué Ákánnak, Fiam, adj dicsőséget, kérlek az Úrnak, Izrael istenének, és ténynéki vallást, és a tudtomra kérlek nekem, mit cselekedtél, és el tőlem. Ákám pedig felelt Józsuének, és monda. Bizony én védkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, és ezt, és ezt cselekedtem. Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt, és egy arany veszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket, és íme elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepén, az ezüst pedig alatta van. Ekkor követeket külde Józsué, és ezek a sátorba futottak, és íme elrejtve volt az ő sátorában. És az ezüst is alatta volt. Kivivék azért azokat a sátor közepéből, és vivék Józsuéhoz, és Izraelnek minden fiához, és lerakák azokat az úr előtt. Józsué pedig fogá ákánt az éra fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyveszőt, az ő fiait és leányait, az ő ökreit, szamarait és juhait, sátorát és mindent, amilyen volt, és vele lévén az egész Izrael is vivék azokat akkor völgyébe. És mondta a Józsué, miért rontottál meg minket? Roncson meg téged e napon az Úr! És elborítá őt egész Izrael kövekkel, és megégeték őket tűzzel, miután megköveszték vala őket. És nagy kőhalmot raktak fejére, megvan minden napig és megszűnék az Úr haragjának gerjedezése, ezért nevezik ezt a helyet akkor völgyének mind napig. Nyolcadik rész És mondd az Úr Józsuénak, ne félj és ne rettegj, vedd magadhoz mind a fegyver fogható népet, és kej fel, és menj fel Aiba, meglásd. Kezedbe adom ainak királyát és az ő népét, városát és földét. Úgy cselekedjél ajval és az ő királyával, amint cselekedtél Jerikóval és az ő királyával, de zsákmányolni valóját és barmait magatoknak zsákmányolhatjátok. Veslest a városnak annak háta Fel Felkelt azért Józsué és az egész fegyver fogható nép, hogy felmenjenek Aiba. és kiválasztotta Józsué harmincezer erős férfiút, és elküldi őket éjjel. És parancsol a nékik mondván, vigyázzatok, ti lest vettek a városnak a város hátameget, igen messzire ne menjetek a várostól, és minnyáján készek legyetek. Én pedig, és az egész nép, amely velem van, megközelítjük a várost. És ha kijönnek ellenünk, mint először, akkor megfutamadunk előttük és utánunk jönnek, míg nem elszakasztjuk őket a várostól, mert azt fogják mondani, futnak előlünk, mint először, és amíg futunk előttük, ti támadjatok elő a leshelyből, és foglaljátok el a várost, mert az Úr a ti istenetek adja azt a ti kezetekbe. És ha majd beveszitek a várost, gyújtsátok fel a város tűzzel, az Úrnak szava szerint cselekedjetek, vigyázzatok, megparancsoltam nektek. Elküldi azért őket Józsué, és elmentek a leshelyre, és megszállának Bétel és Ai között, ai napnyugat felé. Józsué pedig ez éjszakán a nép között állt, és felkelt Józsué jó reggel, és megszemléli a népet, és felméne ő és Izraelnek vénei a nép előtt Aiba és felméne a fegyver nép is mind, amely vele volt, és elközelítének és jutának a város elé, és táborba szállának ajtól északra a völgy pedig köztük és Ai közt volt. És vőn, mint egy ötezer férfiút, és lesbe állítá őket Bétel és Ai között a városnak nyugati részén. Így állíták fel a népet, az egész tábort, Amely ajtól észak felé, utócsapatja pedig a várostól napnyugat felé volt, Józsué pedig beméne ez éjszakán a völgynek közepébe. És lőn, hogy mikor meglátta vala Aina királya, sietve felkelének, és kijövének a város férfiai Izrael ellen a harca. Ő és egész népe a megszabott helyre a síkság elejére, mert nem tudja valahogy lesztvetének néki a város háta mögött. Józsué pedig, és az egész Izrael, mintha megverettek volna előttük futnak vala a puszta felé vívő úton. És felriasztaték az egész nép, amely a városban volt, hogy üldözze őket, és üldözék Józsuét, és elszakadának a várostól. És nem maradt ember aiban, sem Bételben, aki kinejött jött volna Izrael után, és ott hagyták a várost kinyitva, és üldözék Izraelt. Az úr pedig mondta a Emelt fel a kopját, amely kezedben van, Ai felé, mert kezedbe adom azt, és felemeli Józsui a kopját, amely kezében volt a város felé. A lesben levők pedig nagy hamarsággal felkeltek helyükről, és amint felemelte val a kezét, futásnak eredtek, és bementek a városba, és bevették azt, és nagy hamarsággal tűzbe borították a várost. Ai férfiai pedig hátratekintének, és látták, hogy íme a városnak füstje felszáll vala az ég felé, és hogy nincsen módjukban imide vagy amoda elfutni, mert a nép, amely fut vala a pusztának, visszafordul vala az üldöző felé. Józsué ugyanis, és az egész Izrael látták vala, hogy a lesben levők bevették a várost, és hogy a városnak füstje felszállott vala. Visszafordultak azért, és vágák Ainak férfiait. Amazok pedig a városból jövének ki ellenük, és így közben valának Izraelnek. Ezek innen Amazok meg Amonnan, és vágák őket mindaddig, amíg egy sem marad a közülük élve, vagy aki elszaladt volna. Ainak királyát is elfogták élve, és elvitték őt Józsué elé. Mikor pedig leöldösé Izrael Ainak minden lakosát a mezőn, a pusztában, ahol üldözték vala őket, és amikor minnyáján elhullottak vala az utolsóig fegyveréle alatt, visszafordult az egész Izrael Ai ellen, és vágá azt fegyver élével. Mindazok pedig, akik enapon elhullottak, férfiak és asszonyok együtt, ezrem voltak, Ainak minden embere. Józsué ugyanis nem voná vissza a kezét, amelyet a kopjával együtt felemelt vala, míglen megölék Ainak minden lakosát. A barmot azonban, és ami zsákmányolni valója volt annak a városnak, magának zsákmányolá el Izrael az Úr rendelete szerint, amint utasította vala Józsuét. Ait pedig felgyújtatá Józsué, és tevé örökké való kőhalommá, pusztasággá minden napig. Ainak királyát pedig felakasztá fára, és ott volt estvéig. De naplementekor parancsolt Józsué, és levevék annak holtestét a fáról, és vették a város kapujának bejáratához, és nagyrakás követ hordának fölébe minden napig. Majd oltárt építe Józsué az Úrnak, Izrael istenének ebál hegyén, miképpen megparancsolta volt Mózes, az Úrnak szolgája Izrael fiainak, amint megvan írva Mózes törvényének könyvében. Oltárt épp kövekből, amelyeket vas nem érintett, és vévének arra egészen égő áldozatot az Úrnak, és áldozának hála áldozatokat. És felirá ott kövekre a Mózes törvényének mását, amelyet az írt vala Izrael fiai elé. Az egész Izrael pedig, és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak vala két felől a láda mellett, a Lévita papok előtt, akik az Úrnak fríládáját hordozták vala, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebál hegye felé, amint megparancsolta Mózes az úr szolgája, hogy megáldaná az Izrael népét először. Azután pedig felolvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, mind úgy, amint megvan írva a törvény könyvében. Nem volt egy igesem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt vala, amelyet felne olvasott volna Józsué az Izrael egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik járnak vala közöttük. 9. rész Lőn pedig, hogy mikor ezt meghallották mind a ma királyok, akik a Jordánon túl, a hegyeken és a síkon, és a nagy Tengernek egész partja mentén voltak a Libánon ellenében, a Kipteus, az Emoreus, a Kanoneus, a Perizeus, a Kivveus és a Jebuzeus egybegyülekeztek, hogy megvívjanak Józsuéval és Izraellel egy akarattal. De meghallák Gibeon lakosai is, amit Józsué Jerikóval és Aival cselekedett vala. És ők is ravaszul cselekedtek. Elmentek ugyanis, és követekül adták ki magukat. Szerzének azért szamaraikra ócska zsákokat, és ócska megrepedezett és összekötözött borostömlőket, és ócska megfoltozott sarukat lábaikra, és ócska ruhákat magukra. Az útra való kenyerük is mind száraz és penészes volt. Így mentek el Józsuéhoz a táborba Gilgálba, és mondának néki és Izrael férfiainak. Messze földről jöttünk. Most azért kössetek frigyet mi velünk, Izrael férfiai pedig mondának a kiveusoknak, hát ha közöttem lakol te, hogyan kössek azért figyett te veled? Azok pedig mondának Józsvénak, szolgáid vagyunk mi, és mondanékik Józsui, kik vagytok, és honnan jöttetek? és mondának néki, igen, földről jöttek a te szolgáid az Úrnak, a te Istenednek nevéért, mert hallottuk az ő hírét és mindazt, amit Egyiptomban cselekedett. Mindazt is, amit cselekedett az Emoreusok két királyával, akik valának túl a Jordánon, Szihonnal, Hesbon királyával, és Óggal, Básány királyával, aki Astaródban volt. Ezért szólának nékünk, ami véneink és földünk lakosai is, mint mondván, szerezzetek magatoknak eledelt az útra, és menjetek eléjük, és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk mi most azért. Kössetek friket, mi velünk! Ez, ami kenyerünk meleg volt, amikor eleségül elhoztuk a mi házainkból elindulván, hogy hozzátok jöjünk. Most íme, száraz és penészes lett. Ezek a boros tömlők is, amelyeket újkorukban töltöttünk valameg, íme, de megszakadoztak. Emi ruháink és saruink pedig megavultak az útnak, igen hosszú volt a miatt. És vőnek a férfiak azoknak eredeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték vala. És békességesen bánt velük Józsué, és Frigyet köte velük, hogy életben hagyja őket. A gyülekezet fejedelmei pedig megesküdének nékik. De harmadnap múlva azután, hogy Frigyet kötöttek vala velük, meghallották, hogy közel valók azok hozzájuk, sőt, közöttük lakoznak azok. Elindultak azért Izrael fiai, és eljutának azoknak a városaihoz harmadnapon, városaik pedig Valának Gibeon, Kefira, Beirót és Kirját járjuk. De nem bánták őket, Izrael fiai, mivelhogy megesküdtek vala nékik a gyülekezet főemberei az Úrra, Izrael istenére, és zúgolódik az egész gyülekezet a főemberek ellen. Mondának azért, mind a főemberek az egész gyülekezetnek, mi megesküdtünk nékik az Urra, Izrael istenére, most hát nem bánthatjuk őket. Ezt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz harag ellenünk az esküvésért, amellyel megesküdtünk nékik. Mondának azért a főemberek nékik, ám éljenek. És lőnek favágóivá és vízhordozóivá az egész gyülekezetnek, amint szólottak valam nékik a főemberek. Hivatá ugyanis őket Józsué és Szóla nékik mondván. Miért csaltatok meg minket, ezt mondván? Igen, messziről valók vagyunk mi tőletek, itt közöttünk laktok. Most azért átkozottak legyetek, és ne fogjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenemnek házába. Azok pedig feleltek Józsuénak és mondának. Mivel, hogy nyilván tudtokra esett a te szolgáidnak az, amit az Úr a ti istenetek parancsolt vala Mózesnek, az ő szolgájának, hogy nektek adja ezt az egész földet, és hogy kiírtja előletek a földnek minden lakosát, igen féltettük tőletek a mi életünket, ezért cselekedtük ezt a dolgot. És most íme, a te kezedben vagyunk, amit cselekedni jónak és igaznak tetszik előtted, úgy cselekedjél mi velünk és úgy cselekedék velük, és kiszabadítá őket Izrael fiainak kezéből, és nem ölék meg őket. És tevé őket Józsué azon a napon favágókká és vízhordókká a gyülekezethez, és az úr oltárához, mindenapig, azon a helyen, amelyet választánd. Tizedik rész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 olyan, mint egy a királyi városok közül, sőt, nagyobb volt az Ainál, férfiai pedig mind vitézek voltak. küld azért Adonisédek, Jeruzsálemnek királya, Hohámhoz, Hebronnak királyához, és Pireámhoz, Jármútnak királyához, és Jáfiához, Lákisnak királyához, és Debírhez, Eglonnak királyához mondván, jöjjetek fel hozzám! és segéljetek meg engem, és verjük meg Gibeont, mert békességre lépett Józsuéval és Izrael fiaival. Összegyűltek azért, és felment az emoreusoknak öt királya, Jeruzsálemnek királya, Hebronnak királya, Jármutnak királya, Lákisnak királya, Eglonnak királya, ők maguk és minden seregük, és tábort ütének Gibeonnál és Hadakozának ellene. Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgálba mondván. Ne vond meg kezeidet a te szolgáidtól. Jöjj fel hozzánk hamar, és ments meg minket. Segíts rajtunk, mert mind felgyültek ellenünk az emureusok királyai, akik a hegyen lakoznak. Felment azért Józsué Gilgálból, ő maga is az egész hadakozó népvele, és a seregnek minden vitéze. Monda pedig az Úr Józsuénak. Ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, senki sem áll meg közülük előtted. És rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjszaka ment vala Gilgálból. És megrettenté őket az Úr Izrael előtt, és megveré őket Gibeonnál nagy vereséggel, és űzé őket a Bethoronon vívő úton, és vágá őket egészen azekáig, és makkedáik. Mikor pedig futnak vala ők Izrael előtt, a betoroni lejtőn, az úr nagy köveket a rájuk az égből egész azekáig, és meghalának. Többen voltak, akik a jégeső kövei miatt haltak vala meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai. Akkor szólt Józsué az úrnak azon a napon, amelyen odavetette az úr az Emoreust Izrael fiai elé, ezt mondotta vala pedig Izrael szemei előtt: Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalom völgyében, és megáll a nap, és veszteg le a hold is, amíg bosszút áll a nép az ő ellenségei. vagy nincsené ez megírva a Jásár könyvében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 Ez az öt király pedig elfutott vala, és elrejtőzzék Makkedában a barlangban. És megizenék ezt Józsuénak mondván, megtaláltatott az öt király elrejtőzve a makkedai barlangban, és mondta Józsué: Hengergessetek nagy köveket a barlang szájához, és rendeljetek mellé férfiakat, hogy őrizzék őket. Ti pedig meg ne álljatok, nyomuljatok ellenségeitek után, és vágjátok utócsapataikat, és ne engedjétek őket bejutni az ő városaikba, mert kezetekbe adta őket az Úr, a ti istenetek. Minek utána pedig elvégezték Józsué és Izraelnek fiai azoknak igen nagy vereséggel való verését, egészen azok megsemmisítéséig, és az élve maradtak, a megerősített városokba vonultak, Visszatért az egész nép Józsuéhoz a táborba, Makedába békességgel, Nyelvét sem mozdította senki Izrael fiai ellen. És mond a Józsué, Nyissátok fel a barlang száját, És hozzátok ki hozzám ezt az öt királyt a barlangból. És aképpen cselekedének, És kihozták hozzá a barlangból ezt az öt királyt, Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jármúd királyát, Lákis királyát, Eglon királyát. Mikor pedig kihozták vala ezt az öt királyt Józsuéhoz, előhivatál Józsué Izraelnek minden férfiát, és mondta a hadakozó nép vezéreinek, akik vele mentek vala. Jöjjetek elő! Tegyétek lábaitokat e királyoknak nyakára. Eljövének azért és tevék lábaikat azoknak nyakára. És mondanékik Józsué, ne féljetek! és meg ne legyetek bátrak és erősek, mert eképpen cselekszik az Úr minden ellenségetekkel, akik ellenti hadakoztok. Azután pedig megveré őket Józsué, és megöli őket, és felakasztatá őket öt fára, és felakasztva maradtak a fákod mind estféjig. Lőn pedig a nap lementének idején parancsolt Józsué, és levevék őket a fákról, és behányák őket a barlangba, amelyben elbújtak vala, és nagy köveket rakának a barlang szája elé minden napig. Makedát is bevevé Józsué ugyanazon a napon, és fegyver élére hányá azt és annak királyát, és megölte őket, és egy lelket sem engedett menekülni azokból, amelyek benne valának. Úgy cselekedék Makedának királyával, amint cselekedett vala Jerikónak királyával. Általméne annak utána Józsué és vele az egész Izrael Makedából Libnába, és hadakozik Libnával. És kezébe adá az Úr azt is Izraelnek, és annak királyát. És fegyver élére hányá azt, és egy lelket sem engedett menekülni azokból, amelyek benne valának. És úgy cselekedék annak királyával, amint cselekedett vala, Jerikónak királyával. Libnából pedig által ment Józsué és vele az egész Izrael Lákisba. És táborba a mellette és hadakozik ellene. És kezébe adá az úr Izraelnek Lákist és bevevé azt másodnapon és fegyver élére hányá azt és minden lelket, amely benne volt egészen úgy, amint cselekedett vala Libnával. Akkor feljöve Hórám, Gézernek kirája, hogy megsegélje Lákist. De megveré Józsué őt és az ő népét annyira, hogy egy menekülőt sem hagyja meg néki. Lákisból pedig általméne Józsué és vele az egész Izrael Eglomba, és táborba szállának ellene és hadakoznak ellene. És bevevék azt ugyanazon a napon, és fegyver élére hányák azt, és megöle minden lelket, amely benne volt, ugyanazon a napon, egészen úgy, amint cselekedett vala lákissal. Felment azután Józsué Eglomból, és ővel az egész Izrael Hebronba, és hadakoztak az ellen. És bevevék azt, és fegyver élére hányák azt, és annak királyát, és minden városát, és egy lelket sem engede menekülni azokból, amelyek benne valának egészen úgy, amint cselekedett vala eglonnal, elvesztvén azt, és minden lelket, amely benne volt. Fordult azután Józsué, és vele az egész Izrael debírnek, és hadakozék az ellen és bevevé azt és annak királyát és minden városát és fegyver élére hányá őket, és megölének minden lelket, amely benne volt, nem hagyott menekülni valót. Amiképpen cselekedett vala Hebronnal, úgy cselekedik Debírrel és annak királyával, vagy amiképpen Libnával és annak királyával cselekedett vala. Megveré azért Józsué az egész földet, a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket, és mindazoknak királyait. Menekülni valót sem hagyott, és megölt minden élőt, amint megparancsolta vala az Úr, az Izraelnek Istene. Megveré pedig őket Józsué kádes Barneától fogva, egész Gázáig, a Gósennek és minden földét, egész Gibeonig. És mindezeket a királyokat és azoknak földjét egy útba hódítá meg Józsué, mivel hogy az Úr Izraelnek Istene hadakozott vala Izraelért. Azután visszatért Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba. Tizenegyedik rész Mikor pedig meghalott ezt Jábén, Hásornak királya, küldte Jobábhoz, Mádonnak királyához, és Simronnak királyához, és Aksáfnak királyához, és azokhoz a királyokhoz, akik laknak vala észak felé a hegységben, és a pusztában Kineróttól délre, és a síkságon, és dormagaslatain a tenger felé. A Kanoneushoz napkelet és napnyugat felé, és az Emoreusokhoz, a Kitteusokhoz, a Perizeushoz, a Jebuzeushoz, a hegyek közé, és a Kiveushoz, a Hermonalá, Mispának földére. És kijövének ők, és velük az ő egész táboruk, soknél. Olyan sok, mint a fövény, amely a tengerpartján van, és igen sok ló és szekér. És összegyűltek mindazok a királyok, és megindulának, és táborba szállának együttesen, méromnak vizeinél, hogy hadakozzanak Izrael ellen. Akkor mond az úr Józsuénak. Ne félj tőlük, mert holnap ilyenkorra minnyájukat átdöföttem vetem az Izrael elé lovaikat bénítsd meg, szekeleiket pedig égesd meg tűzzel. Elment azért Józsué és vele az egész hadakozó nép azok ellen, a Mérom vizeihez nagy hirtelen, és rájuk rohantak. És adá őket az Úr Izraelnek kezébe, és verék őket, és űzék őket egészen a nagy Szidonig, és Misrefolt Maimig, és Miszpának völgyéig napkelet felé, és leverték őket annyira, hogy senki sem maradt közülük életben. És úgy cselekedik velük Józsué, amint megmondotta vala néki az Úr. Az ő lovaikat megbénítá, szekereiket pedig tűzzel égeté el. Majd visszafordul a Józsué ugyanazon időben, és bevevé Hásort, királyát pedig fegyverrel megöli. Hásor ugyanis mindezeknek az országoknak feje volt azelőtt és levágának minden lelket, amely benne volt, megölvén őket fegyverélével, nem maradt meg egy élő sem, hásort pedig tűzzel égeté meg. És a királyoknak minden városát és minden királyukat is meghódoltatá Józsué, és megölé őket fegyver élével, kipusztítván őket, amint megparancsolta vala Mózes, az Úrnak szolgája. Csak éppen azokat a városokat nem égeté meg Izrael, Amelyek halmokon állottak vala, kivéve hásort, egyedül esztégeté meg Józsué. És a városoknak minden zsákmányolni valóját és a barmokat is maguknak zsákmányolták az Izrael fiai. Csak az embereket hányák, mint fegyver élére, míglen kipusztíták őket, nem hagytak meg egy élőt sem. Amint megparancsolta az Úr Mózesnek, az ő szolgájának, úgy parancsolt Mózes Józsuénak, és úgy cselekedik Józsué, semmit el nem hagyott abból, amit az Úr parancsolt vala Mózesnek. És elfoglalá Józsué mindazt a földet, a hegységet, az egész déli vidéket, az egész Gósem földét, úgy a síkságot, mint a pusztát, és az Izrael hegyét, és annak síkságát. A Kopasz hegytől fogva, amely Szeír felé emelkedik, egészen Baal Gádig, a Libánon völgyében, a Hermon hegye alatt. Királyaikat pedig mind elfogá, és megveré, és megöli őket. Sok napon át viselt hadat Józsué mindezekkel a királyokkal. Nem volt város, amely békességre lépett volna Izrael fiaival, kivéve a Gibeonban lakó Kiveusokat. Haddal vették azt meg mind. Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén a szíveiket, haddal menjenek Izrael ellen, hogy eltörölje őket, hogy ne legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa őket, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek. Majd elméne Józsué ez időben, és kirtá az anákokat a hegyek közül Hebromból, Debirből, Anábból, és Júdának minden hegyéről, és Izraelnek minden hegyéről, városaikkal együtt törlé el őket Józsué. Nem maradtak Anákok Izrael fiainak földjén, csak Gázában, Gádban és Asdótban hagyattak meg. Elfoglalá azért Józsué az egész földet egészen úgy, amint az Úr mondotta vala Mózesnek, és adá azt Józsué örökségül Izraelnek, Oztály részeikhez képest nemzetségeik szerint. A föld pedig megnyugovék a harctól. 12. rész. Ezek pedig a ma földnek királyai, akiket levertek Izraelnek fiai és akiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől. Sihon, az emoreusok királya, aki lakik vala hesbonban, aki uralkodik vala Aroertől fogva, amely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől, és a gileát felétől, a jobbok patakig, az Ammon fiainak határáig és a mezőségtől a Kinerót tengerig napkelet felé, és a Puszta tengeréig a Sóstengerig napkelet felé, a bét útig, és délfelé a piszka hegyoldalainak aljáig. És Ógnak a Básán királyának tartománya, aki refai maradékai közül való, aki Astarótban és edreiben lakozik vala. És uralkodik vala a Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesúrnak és Maghátnak határáig és a fél Gileádon, Szihonnak, Hesbon királyának határáig. Mózes az Úrnak szolgája és Izraelnek fiai verték le őket, és odaadta azt a földet Mózes az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségének és a Manassé nemzetség felének. Ezek pedig Ama földnek királyai, Akiket levertek vala Józsué és az Izraelnek fiai, a Jordán másik oldalán, napnyugat felé, Boálgától fogva, amely van a Libánon völgyében, egészen a Kopasz hegyig, amely Szeír felé emelkedik. És odaadá azt Józsué örökségül az Izrael nemzetségeinek, az ő osztály részeik szerint. A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken a Kitteus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Kivveus és Jebuzeusok földjét. Jerikónak királya egy, Ainak, amely oldalra van Bétel felé, királya egy, Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy, Jármútnak királya egy, Lákisnak királya egy, Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy. Debírnek királya egy. Gédernek királya egy. Hormáknak királya egy. Aradnak királya egy. Libnának királya egy. Adullámnak királya egy. Makkedának királya egy. Bételnek királya egy. Tapuáknak királya egy. Héfernek királya egy.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 a Dór magaslatán levő dornak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy, Tircának királya egy, összesen harminc egy király. Józsué könyve 13. rész Mikor Józsué megvénhedett, és igen megidősödött vala, mondta az Úr néki. Te megvénhettél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni való. Ez az a föld, ami fennmaradt. A filiszteusoknak minden tartománya és az egész gesúr. A Sikortól fogva, mely Egyiptom felett foly, egészen Ekronnak határáig éjszakra, mely a Kanoneushoz számítatik. A Filiszteusok öt fejedelemsége, a gázái, Asdódé, Askeloné, Gáté, Ekroné és az Abbeusoké. Délről a Kanoneusoknak egész földje és Meára, amely a Szidon belieké, Afékáig, az Emoreusok határáig. Továbbá a Gibli földje és az egész Libanon napkelet felé. Boágától fogva, amely a Hermon hegy alatt van, egészen addig, ahol Hamádba mennek. A hegységnek minden lakosát, a Libanontól, még a Szidoniakat mind magam űzöm ki őket Izrael fiai elől, csak sorsolt ki Izraelnek örökségül, amint megparancsoltam néked. Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül kilenc nemzetségnek és a manaszé nemzetség felének vele együtt a Rúben és Gád nemzetségek elvették örökségüket, amelyet adott valanékik Mózes túl a Jordánon, napkelet felé, amiképpen adta valanékik Mózes az Úrnak szolgája. A Ruertől fogva, amely az Arnon patak partján van, úgy a várost, amely a völgynek közepette van, mint Medebának mindenség földjét Dibonig, és minden városát Szihonnak, az Emareusok királyának, aki uralkodik vala hesbonban az Ammon fiainak határáig. És Gileadot, és Gesúrnak és Malkátnak határát, az egész Hermonhegyet és az egész Básán szalkáig. Básánban ógnak egész országát, aki uralkodik vala Astaródban és Edreiben. Ez maradt még a refai maradékai közül, de leveré és kiüzé őket Mózes de Izrael fiai nem üzék, ki a Gesurit és Malkhátit, és ott is lakik a Geshur és Malkháti az Izrael között minden mai napig. Csak Lévi nemzetségének nem adott örökséget az Úrnak, Izrael istenének küzes áldozatai az ő öröksége, amint szólott vala néki. Adott vala pedig Mózes örökséget a Rúben fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő határuk Aruertől fogva, amely az Arnon folyó partján van, úgy a város, amely a völgy közepette van, mint az egész síkföld Medeba mellett. Hesbon és annak minden városa, amelyek a síkföldön vannak. Dibon, Bámot és Bét Meon, és Jachca, Kedemót és Méfaát, és kirjáthaim, Szibma és Szeretsáhár a völgy mellett való hegyen, és Bét Peor, a piszka hegy oldalai, és Bét Jesimót, és a síkföld minden városa, és Szihonnak az Emoreusok királyának egész országa, aki uralkodik vala Hezsbonban, akit megvert vala Mózes, őt és a Midiánnak fejedelmeit, Evit és Rékemet, Szúrt és Húrt és Rébát, Szihonnak fejedelmeit, akik e földön laktak vala. A jövendőmondó Bálámot is, Beornak fiát, megölék Izrael fiai fegyverrel azokkal együtt, akiket levágtak vala vala tehát a Rúben fiainak határa a Jordán és melléke. Ez a Rúben fiainak öröksége az ő családjaik szerint a városok és azoknak falui. A Gád nemzetségének, a Gád fiainak is adott vala örökséget Mózes az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk Jaázer és Gileádnak minden városa és az Ammon fiai földjének fele Aroerig, amely Rabba mellett van. És Hesbontól fogva, Ramatpicpéig és Betónimig, meg Mahanaimtól debír határáig. A völgyben pedig Bétharám, Bétnimra, Szukkót és Cáfon, Sihonnak Hesbon királyának maradék országa, a Jordán és melléke, a Kineret-tenger széléig, a Jordánon túl napkelet felé. Ez a gátfiainak öröksége az ő családjai szerint, a városok és azoknak falui. A manaszé nemzetség felének is adott vala Mózes örökséget, és lőn a manaszé fiainak fele ágáé az ő családjai szerint. És lőn az ő határuk Mahanaimtól fogva az egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész országa, és Jairnak minden faluja, amelyek Básánban vannak, hatvan város. És pedig Gileádnak fele, és Astarót és Edrei. Óv országának városai básámban, a manasszéfiának fiának, Mákér fiaié, Mákér feléé az ő családjai szerint. Ezek azok, amiket örökségül adott vala Mózes a Moáb mezőségén, a Jordánon túl Jerikótól Napkelet felé. A Lévi nemzetségének pedig nem adott vala Mózes örökséget. Az Úr Izraelnek Istene az ő örökségük, amint szólott vala nékik. 14. rész Ezek pedig azok, amiket örökségül vőnek az Izrael fiai a Kánaán földjén, amiket örökségül adtak nékik Eleázár, a pap, Józsué, a nónfia és az atyai fejedelmek, akik valának Izrael fiainak nemzetségei felett. Sorsvetés által való örökségökül, amint megparancsolta vala az Úr Mózes által a kilenc nemzetségnek és a félnemzetségnek. Mert két nemzetségnek és fél nemzetségnek a Jordánon túladott vala Mózes örökséget, a Lévitáknak pedig nem adott vala örökséget ők közöttük. Mert a József fiai két nemzetség voltak, Manassé és Efraim. A Lévitáknak pedig nem adtak osztályrészt a földből, hanem csak városokat, lakásul és az azokhoz való legelőket barmaik és marháik számára. Amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének az Izrael fiai, és úgy oszták fel a földet. Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdán a fiai Gilgálba, és mondanék ki a Kenizeus Káleb Jefunné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt vala az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem, és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős valékén, mikor elküldött engem Mózes, az úrnak szolgálja Kádes barniából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam néki hírt, amint az én szívemben volt. Atyám fiai pedig, akik feljöttek vala velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az urat, az én istenemet. És megesküvék Mózes azon a napon mondván, Bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivel hogy tökéletesen követted az urat, az én Istenemet. Most pedig íme megtartott engem az Úr életben, amint szólott vala. Most 45 esztendeje, amióta szólott vala az úr dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott vala, és most íme 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra kelésre. Most azért ad nekem ezt a hegyet, amelyről szólt val az Úr azon a napon. Mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy erősített városok. Hát, ha velem lesz az Úr és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr. És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebron Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. Azért lőn Hebron a Kenizeus Kálebé, a Jefuné fiái örökségül minden mai napig, amiért, hogy tökéletesen követte vala az urat, Izraelnek istenét. A Hebron neve pedig annak előtte kírját arba volt aki a legnagyobb ember volt az anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól. 15. rész A júdafiai nemzetségének sorsától való része pedig az ő családjaik szerint ez volt. Edomnak határa felé a címpusztája délre, a déli határnak végén. Vala pedig az ő déli határuk a Sós Tengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, amely dél felé fordul. És halad délre az Akrabin hágónak, majd átmegy szín felé, és felmegy délről Kádes Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak, és kerül Karka felé. Majd átmegy Azmonnak, és halad Egyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre. Napkelet felé pedig a sós tenger a határ a Jordán végéig, az északi rész határa pedig a tenger nyelvtől a Jordán végétől kezdődik. És felmegy ez a határ Bét-hoglának, és átmegy északra Bét-arabán, majd felmegy ez a határ Ruben fiának Bohának kövéhez. És felmegy ez a határ Debírnek is, az Akron völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, amely átelemben van az Adumim hágójának, amely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az énsemes vizeire, és tova halad a rógel forrása felé. Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé. Felmegy továbbá-e határa a hegynek tetejére, amely átelemben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, amely északra van a Refaim völgyének szélén. És hajlik-e határa a hegynek tetejétől a Neftoá víznek útfejéhez, és kimegy az Efron hegyének városai felé, majd hajlik-e határ Baának, azaz Kirját Járimnak. Balától pedig fordul-e határ Napnyugatnak a Szeír hegy felé, és átmegy Északnak a Járim hegy oldala felé, azaz Kesalon felé, és alá megy Bécsemesnek, és átmegy Timnának. Majd Tova megy a határ Ekron északi oldala felé. És hajlike határ, sikerronnak, és átmegy a bal a hegynek, és tovamegy Jabnéjel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak. A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa körös körül az ő házok népe szerint. Kálebnek a Jefuné fiának pedig a Júda fiai között ad a részt az úrnak Józsuéhoz való szavai szerint, Kirját Arbának, Anák atyának városát, azaz Hebront. És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát, sésai, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit. És felment innét Debir lakói ellen. Debirnek neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mondta a Káleb, aki megveri Kirját Széfert és elfoglalja azt, Néki adom akszát, az leányom az feleségül. Elfoglala pedig azt él, Kénáznak, a Kálep testvérének fia, és néki adá akszát, az ő leányát feleségül. És lőn, hogy amikor eljöve az, bíztatá őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszáll azért a szamáról, Kálep pedig manda néki, Mi bajon? Ő pedig mondta, Adj áldást nekem! Mivel, hogy száraz földre helyeztél engem, Adj azért nékem vízforrásokat is! És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. Ez a júdafiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. A júdafiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának. Kap se él, Éder és Jágur Kina, Dimóna és Adada Kedes, Hásor és Itnán Zif, Télem és Beallót Hásor hádáta és Kerjót Hezson, azaz Hásor Amam, Séma és Moláda hasargadda Hesmon és bértelet Hasarsuál, Berseba és helye. Baála, Íjim és Ecem, Edholád, Keszil és Horma, Siklág, Madmanna és Szanszanna, Lebaót, Silhim, Ain és Rimmon, összesen 29 város és ezek faluji. A síkságon Esteol, Czóra és Asnách, Zanuach, Éngannim, Tapuách és Énám, Jármut, Adullám, Szókó és Azéka Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim 14 város és azok falui Senám, Hadása és Migdalgád Dilám, Micpe és Jogtejél Lákis, Bockát és Eglon Kabbon, Lakmász és Kitlis Gedérót, Béddágon, Norma és Makkéda 16 város és ezeknek falui Libna, Eter és Asán, Ivta, Asná és Necip, Keila, Agzib és Marésa, Kilenc város és ezeknek falui. Ekron, ennek mezővárosai és falui. Ekrontól fogva egész a tengerig mindazok, amelyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui. Asdód, ennek mezővárosai és falui. Gáza, ennek mezővárosai és falui. Egyiptom patakjáig és a nagy tenger és melléke. A hegységen pedig Sámír, Jatír és Szókó. Danna, az azaz debír, Anáb, Estemót és Anim. Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui. Aráb, Duma és Esán. Janum, Béta, Pua és Aféka. Humta, az azaz Hebron és Cihor, kilenc város, és ezeknek falui. Maon, Karmel, Zif és Júta, Jezriel, Jogdeán és Zánoa, Kain, Gibea és Timna, tíz város, és ezeknek falui. Halhul, Bécúr és Gedor, Marát, Bétanót és Eltekon, hat város, és ezeknek falui. Kirját Boál, azaz Kirját Járim és Rabba, két város és ezeknek falui. A pusztában Bét-Arábá, Middin és Szekáka, Nipsán, Irmelach és Engedi, hat város és ezeknek falui. De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit Judafiai nem bírták kiűzni. Azért laknak ott a Jebuzeusok Judafiaival együtt Jeruzsálemben, minden mai napig. 16. rész A József fiainak sorsáltal való része pedig jut a Jerikói Jordántól fogva. Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Bételhegyének. És tova megy Bételtől Lúzba, és átmegy Arkiták határára, Atarótra. Majd lemegy a tenger felé a Jafreteus határának, az alsó betorónak határáig és Gézerig, a szélei pedig a tengernél vannak. Elvevék azért az ő örökségüket Józsefnek fiai, Manassé és Efraim. Efraim fiainak határa is az ő családjaik szerint volt, és pedig az ő örökségüknek határa napkelet felé, Atrót adártól felső betoronik vala. És kimegy a határa a tengerre, Bikmetattól attól észak felé, és fordul a határ kelet felé, Tanna silónak és átmegy azon napkelet felé Januáknak. Januáktól pedig lemegy Ataródba és Naaródba, és éri Jerikót, és kimegy a Jordánnak. Tapuaktól megy a határ a tenger felé a Kána patakjának, a szélei pedig a tengernél vannak. Ez az Efraim fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. És a városok amelyek kiválasztottak Efraim fiai számára a Manassé fiai örökségének közepette, minden városok és ezeknek falui. De ki nem űzék a kananeust, aki lakik vala Gézerben, azért ott lakik a kananeus az Efraim között minden napig, és lőn robotos szolgává. 17. rész. Lőn sorsától való része Manassé nemzetségének is, mert ő vala elsőszülötte Józsefnek, Mákírnak, a Manaszé első elsőszülöttének, Gileád atyának, mivel hogy hadakozó férfiú volt, jutanék ki Gileád és Básán. Manassé többi fiának is jut az ő családjaik szerint: Abiézer fiainak, Hélek fiainak, Asriél fiainak, Seken fiainak, Héfer fiainak és Sémida fiainak. Ezek Manasszénak, a József fiának fiúgyermekei, az ő családjaik szerint. De Célophádnak, Héfer fiának, ez Gileát fia, ez Mákír fia, ez Manaszé fia, nem Valának fiai, hanem csak leányai. Ezek Valának pedig leányainak nevei, Mahla, Nóa, Kogla, Milka és térca. Ezek odajárulának Eleázár papelé, Józsuénak, a Núl fiának eleibe és a fejedelmek elé mondván, az Úr megparancsolta Mózesnek, hogy örökséget adjon nékünk, a atyáink fiai között. Adott fala azért nékik örökséget az Úr beszéde szerint az ő atyúknak bátyai között. Tíz rész esék azért Manasszénak, Gileád és Básán földén kívül, amelyek túl vannak a Jordánon. Mert a Manaszi leányai örökséget kaptak az ő fiai között, Gileád földe pedig a Manaszi többi fiai élőn. A Manassé határa pedig ásertől Mikmethát felé volt, amely sikem előtt van, és méne a határ jobbkész felé én Tapuaknak lakói felé. Manassé volt Tapuak földje, de Tapuak a Manassé határa felé az Efraim fiaié volt. És alá megy a határa Kána patakjára a Pataknak déli részére, ezek a városok, Efraiméi a Manassé városai között. Manaszé határa pedig a pataktól északfelé felé, és a széle a tengernél volt. Dérről Efraimé, északról pedig manaszély, és ennek határa a tenger volt, de észak felől Ásherbe ütköznek, napkelet felől pedig Isakárba, és a manaszé vala isakárban és Áserben, bécsián és mezővárosai, hibleám és mezővárosai. Dornak lakosai és mezővárosai, Endornak lakosai és mezővárosai, Talnaknak lakosai és mezővárosai, és Meggidó lakosai és mezővárosai, három hegyi tartomány. De nem bírták elfoglalni manasszénak fiai ezeket a városokat, és sikerült a Kananeusnak ott maradni azon a földön. De mihelyt megerősödtek vala Izrael fiai, Robot alá veték a kananeust, de teljességgel nem űzék ki őket. József fiai pedig szóltak vala Józsuéval mondván: Miért adtál nekem egy sors szerint való örökséget és egy osztály részt, holott én sok nép vagyok, mivel hogy ez ideig megáldozt engem az úr? Józsué pedig mondanék ki: Ha sok nép vagy te, Menj fel az erdőre, és írtsod magadnak a perizeusoknak és a refaimnak földjén, ha szoros néked az Efraim hegye. És mondának a József fiai, Nem elegendő nékünk ez a hegy, a kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkollaknak, mindek vasszekerük van, úgy azoknak, akik Bécsáomban és mezővárosaiban, mint azoknak, akik a Jezriel völgyében vannak. Szóla pedig Józsué a József házának, Efraimnak és Manaszénak mondván, sok nép vagy te, és nagy erőd van neked. Nem lesz neked csak egy sor szerint való részed, mert hegyed lesz néked. Ha erdő az, úgy írts ki azt, és annak szélei is a tieid lesznek. Mert kiűzöd a kanoneust, noha vas szekere van néki, s noha erős az. 18. rész Izrael fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban, és oda helyhezteték a gyülekezetnek sátorát, minek utána meghódola előttük a föld. De maradtak valamik Izrael fiai között, akiknek nem osztották valaki az ő örökségüket, hét nemzetség. Mond azért Józsué Izrael fiainak. Meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet,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 József háza pedig maradjon meg a maga határaiban, észak felől. És ti írjátok le a földet hét részre, és hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek itt néktek az Úr előtt, ami Istenünk előtt. Mert a lévitáknak nincs részeti közöttetek, mivel hogy az Úrnak papsága az ő örökségük. Gát pedig, és Rúben és Manasszé félnemzetsége. Megkapták az ő örökségüket a Jordánon túl napkelet felé, amit Mózes az Úrnak szolgája adott vala nékik. És felkelének azok a férfiak, és elmentek. Parancsola pedig Józsué azoknak, akik elmentek, hogy leírják a földet mondván, menjetek el, és járjátok el a földet, és írjátok le azt, azután térjetek vissza hozzám, és itt vetek néktek sorsot Csilóban az Úr előtt. Elmentek azért a férfiak, és által mentek a földön, és leírták azt városonként hét részre könyvben, azután visszatértek Józsuéhoz a táborba silóba, és sorsot vetenékik Józsué silóban az úr előtt, és elosztálott Józsué a földet izrael fiai között, az ő osztály részeik szerint. és kijöve a Benyámin fiai nemzetségének sors szerint való része az ő családjaik szerint, és pedig esék a sors szerint való részöknek határa a Júda fiai és a József fiai közé. Vala pedig az ő határuk az északi oldalon a Jordántól fogva, és felment a határ Jerikó háta mögé észak felé, azután felment a hegyre napnyugat felé, a szélei pedig Bét Aven pusztájánál vannak. Onnan pedig átmegy a határ Lúz felé. Lúznak, azaz Bételnek háta mögé délfelől, azután alá megy a határ Atarót Adárnak a hegyen, amely délfelől van alsó Béthorontól. Majd tovább megy a határ, és kerül a nyugati oldalnak délfelé, attól a hegytől, amely átelemben van Béthoronnal délről. A szélei pedig Kirjátba áll, azaz Kirját Járin felé, a júdafiainak városa felé vannak. Ez a napnyugati határ. A déli oldala pedig kírját Járim szélétől kezdve, és megy a határ napnyugat felé, megy a neftóah vizének útfejéhez. Azután alá megy a határ a hegynek széléhez, amely átelemben van a Hinnom fiának völgyével, amely észak felé van a Refaim völgyében. Alá megy a Hinnom völgyébe is, a Jebuzeus mellett dél felé, és alá megy a Rógel forrásához és kerül Észak felől, és megy én semesnek, azután megy Gelilotnak, amely átelemben van az Adumimban felvivő úttal, majd alá megy Bohánnak, a Rúben fiának kövéhez, és átmegy az Arabával átelemben lévő oldalra Észak felé, és alá megy Arabába is. Átmegy a határ azután Bédhogla oldalára Észak felé, a határ szélei pedig északnak a sós-tenger csúcsánál, délnek a Jordán végénél vannak. Ez a dél felé való határ. A Jordán pedig határolja azt a napkelet fele való oldalról. Ez a Benyámin fiainak öröksége az ő határaik szerint körös körül, az ő családjaik szerint. A Benyámin fiai nemzetségének városai pedig az ő családjaik szerint ezek. Jerikó, Bédhogla, és Emekkecic. Bét Arábá, Szemaraim és Bétel. Avim, Pára és Ofra. Kefár Amóni, Ofni és Gába, tizenkét város és azoknak falui. Gibeón, Ráma és Beirót, Micpe, Kefira és Móca, Rekem, Yirpeél és Tareala, Céla, Elef és Jebuzeus, azaz Jeruzsálem. Gibeát, Kirját, 14 város és ezeknek falui. Ez a Benyámin fiainak öröksége az ő családjaik szerint. 19. rész A sorsáltal való második rész jut a Simeonnak. A Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségük a Júda fiainak öröksége között és lőn az ő vék, az ő örökségükül Berseba, Seba és Móláda. Hatszarsúal Bála és Ecem, Eltolád Betul és Horma, Sziklág Bét Markabot és Hatszarszusza. Bét Lebaot és Saruhen, 13 város és ezeknek falui. Ain, Rimmon, Eter és Asán, négy város és ezeknek falui és mindazok a faluk, amelyek a városok körül valának, ballad bérig, délen rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. A Júdafiainak osztály részéből lőn a Simeon fiainak örökségük, mert a Júdafiainak osztály része nagyobb volt, mint illet volna nékik. Ezért öröklének Simeon fiai azoknak örökségek között. A sorsáltal való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségüknek határa száridik, És felmegy az ő határuk nyugatnak, Mareala felé, és éri Dabba setet, és éri a folyóvizet is, amely átelemben van Jokneámmal. Száridtól pedig Napkelet felé fordul Kiszlott tábor határára, és tova megy Daberátnak, és felmegy Jáfiának. Innen pedig átmegy kelet felél Githa Héfernek és Ithakacinnak, és tovább megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé. És ennél kerül a határ északról Hanathonnak, a széle pedig Jiftahél völgye. Továbbá Kattát, Nahalál, Simron, Ideálá és Betlehem. Tizenkét város és azoknak falui. Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint. Ezek a városok és ezeknek falui. A sorsáltal való negyedik rész Isakárnak, az Isakár fiainak juta az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk jezréel Keszúrót és Súnem, Hafaráim, Sion és Anaharat, Rabbit, Kisjon és Ébec, Remet, Én Gannim, Én Hadda és Bétpacész. És éri a határtábort, Sahacimát és Bétsemest, a határuknak széle pedig a Jordán, 16 város és ezeknek falui. Ez az Isakár fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint a városok, és ezeknek falui. A sorsáltal való ötödik rész pedig juta az Ásár nemzetségének az ő családjaik szerint. És lőn az ő határuk Helkat, Háli, Beten és Aksáv, Alammelek, Ameád és Misál, és Érik Kármelt nyugat felé, és Sihor Libnátot. Azután Visszafordul napkelet felé Bét-Dágonnak, és éri Zebulont és Jithafél völgyét észak felől, Bét-Émeket és Ney-Élt, és megy kabulnak Balkész felől, és Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Szidonig. Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusznak erős városáig, és fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak, Agziboldala felől. És Umma, Afék és Rehob 22 város és ezeknek falui. Ez az Ásár fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. Ezek a városok és ezeknek falui. A sors által való hatodik juta a naftali fiainak. A naftali fiainak az ő családjaik szerint. Lőn pedig a határuk Heleptől, Elontól fogva Cannannimnál, Adámi nekebig és Jabneél lakomig. A széle pedig a Jordán volt. Azután fordul a határ nyugat felé Aznót tábornak, innen pedig tova megy hukkóknak, és éri Zebulon délfelől. Ásert pedig éri nyugat felől, és a Júdát is, a Jordán napkelet felé vala. Erősített városok ezek, Ciddim, Cér, Hammat, Rakkat és Kinerret. Adáma, Ráma és Hásor. Kedes, Edrei és Énhásor. Jireon, Migdalél, Hórem, Bét Anat és Bét Semes. 19 város és ezeknek falui. Ez a naftali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. A városok és ezeknek falui. A sorsáltal való hetedik rész jut a dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estáol és Írsemes, Sallabin, Ajállon és Jitla, Élon, Timnatha és Ekron, Elteki, Gibbeton és Balát. Jehud, Benélbárak és Gatrimmon, mélyarkon és rakkon a jáfó átellenében lévő határral. De tovább méne ezeknél a dánfiainak határa, felmentek ugyanis a fiai és hadakoztak Lesem ellen, és el is foglalták azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak az ő atyuknak Dánnak nevére. Ez a fiói nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint, ezek a városok, és ezeknek falui. Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbevételét annak határai szerint, akkor adának Izrael fiai örökséget Józsuénak, a nunfiának ő közöttük. Az úr rendelése szerint adák azt a várost, amelyet kért vala, Timnat Szeráhot, az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozik. Ezek azok az örökségek, amelyeket örökül adának Eleázára pap és Józsué, a nunfia, és az atyáknak fejei az fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az úr előtt, a gyülekezet sátorának nyilásánál. Így végezék el a földnek felosztását. 20. Rész. Majd szól az Úr Józsuénak mondván: Szólj az Izrael fiainak mondván: Választhatok magatoknak menekülésre való városokat, amelyről szóltam néknek Mózes által: Hogy odaszaladjon a gyilkos, aki megöl valakit tévedésből nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nékik a vérbosszuló elől. Aki pedig beszalad valamelyikbe, városok közül, Álljon az a város kapujába, és beszélje el az ő dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be őt maguk közé a városba, és adjanak néki helyet, hogy velök lakozzék. Hogyha pedig kergeti azt a vérbosszuló, ki ne adják a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő fele barátját, és nem gyűlölte ő azt annak előtte. És lakozzék abban a városban mindaddig, amíg ítéletre állhat a gyülekezet elé, amíg meghal a főpap, aki abban az időben lesz. Azután térjen vissza a gyilkos, és menjen haza az ő városába és az ő házába, abba a városba, amelyből elfutott vala. És kiválaszták Kedest Galileában a Naftali hegyén, Sikemet az Efraim hegyén, és Kirját Arbát, azaz Hebronta Júda hegyén. Túl a Jordánon pedig Jerikótól napkelet felé választák Becert a pusztában, a síkföldön Rúben nemzetségéből, Rámotot Gileádban a Gád nemzetségéből, és Gólánt Bálsámban a Manassé nemzetségéből. Ezek voltak a meghatározott városok mind az izrael fiainak, mind a jövevényeknek, akik közöttük tartózkodik vala. Hogy odaszaladjon mindaz, aki megöl valakit tévedésből, és meg ne hajjon a vérbosszulónak keze által, míg oda nem áll a gyülekezet elé. 21. rész És hozzámentek a léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a núnfiához és az atyai fejedelmekhez, akik valának Izrael fiainak nemzetségei felett, és szólának nékik Silóban, a Kánoán földjén mondván, az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére. Adák azért Izrael fiai a lévitáknak az ő örökségükből az Úrnak rendelése szerint ezeket a városokat és azoknak legelőit. Eség pedig a sors a kéhátiták családjaira, és jut a léviták közül való három pap fiainak a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségétől és a Benyámi nemzetségétől sors szerint tizenhárom város. Kehát többi fiainak pedig az Efrain nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sor szerint tíz város. A Gerson fiainak pedig az Isakár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Naftali nemzetségétől és Manassé básámban lévő fél nemzetségétől, sors szerint 13 város. Mérári fiainak az ő családjaik szerint, a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől 12 város. Adák azért Izrael fiai városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint. Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, amelyek név szerint olvashatók. És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kéhátnak családjaiból az Áron fiaira és adák nékik az Anák atyának városát, Kirját Arbát, azaz Hebront, a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőjét. A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefuné fiának adák birtokául. Az Áron fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét, Jathirt és annak legelőjét, Estemoát és annak legelőjét, Holont és annak legelőjét, és Debírt és annak legelőjét, Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Bécsemest és annak legelőjét, Kilenc várost e két nemzetségből. A bennyámi nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét, Anatótot és annak legelőjét, Almond és annak legelőjét négy várost. Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen 13 város és azoknak legelői. A Kehát fiai családjainak pedig, és a Kehát fiai közül való többi lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint az Efraim nemzetségéből valanak. Nékig adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét, az Efraim hegyén és Gezert és annak legelőjét, Kipcaimat és annak legelőjét, Horont és annak legelőjét, négy várost. A Dán nemzetségéből pedig Eltekét és annak legelőjét, Gippetont és annak legelőjét, Aljálont és annak legelőjét, Gatrimmont és annak legelőjét, négy várost. A Manassé félnemzettségéből pedig Talnákot, és annak legelőjét, Gatrimont és annak legelőjét, két várost. Összesen tíz várost és azoknak legelőjét a Kéhát fiai többi családjainak. A Gerson fiainak pedig, akik a Léviták családjaiból Valának, Adák a Manasszé félnemzettségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básámban és annak legelőjét, és Besterát és annak legelőjét két várost. Az Isakár nemzetségéből pedig Kisjont és annak legelőjét, Dobrátot és annak legelőjét, Jármutot és annak legelőjét, és Engannimot és annak legelőjét négy várost. Az ásár nemzetségéből pedig Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét, Helkatot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét, négy várost. A naftali nemzetségéből pedig a gyilkosok menekülésének városát, Kedest, Galileában és annak legelőjét, Hamoddort és annak legelőjét, és Kartant és annak legelőjét, három várost. A gerzsoniták összes városai az ő családjaik szerint 13 város és azoknak legelőjét. A mérári fiai családjaik szerint e még hátra levő lévitáknak adák a Zebulon nemzetségéből Jokneámot és annak legelőjét, Kartát és annak legelőjét, Dimnát és annak legelőjét, halált és annak legelőjét, négy várost. A Rúben nemzetségéből pedig Bécert és annak legelőjét, Jahcát és annak legelőjét, Kadémotot és annak legelőjét, és Méfaltot és annak legelőjét, négy várost a Gád nemzetségéből pedig a gyilkosok menekülésének városát, Rámotot, Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét, Hesbont és annak legelőjét, Jaézert és annak legelőjét, összesen négy város. A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, akik a Léviták családjai közül maradtak fel, Valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város. A Lévitáknak összes városai az Izrael fiainak bírtok között 48 város azoknak legelőivel. Valának ezek a városok a tulajdonképpeni város, és körülöttük azoknak legelői. Így volt ez minden városoknál. Megadá azért az Úr Izraelnek mindazt a földet, amely felől megesküdött valahogy odaadja azt az ő atyáiknak, és birták azt, és lakozának abba. Nyugodalmat is ad nékig az Úr mindenfelől, szintén úgy, amint megesküdött vala az ő atyáiknak, és senki nem állott meg ellenükben valamennyi ellenségeik közül, minden ellenségüket kezükbe adá az Úr. Nem esett el csak egy szó is mind a ma jó szóból, amelyet szólott vala az Úr az Izrael házának. Mindaz betelt. 22. rész akkor hivatál Józsué a rúbenitákat, a gáditákat és a manaszé félnemzettségét, és mondanékik. Ti megtartottátok mindazt, amit Mózes az Úrnak szolgája parancsolt néktek, és hallgattatok az én szómra mindenben, amit parancsoltam nektek. Nem hagytátok el a ti atyátok fiait immár sok napóta minden mai napig, és megtartottátok a megtartandókat az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatját. Most pedig nyugodalmat adott az Úr a ti istenetek, a ti atyátok fiainak, amint megmondta vala nékik. Most azért térjetek vissza, és menjetek a ti sátraitokba, a ti örökségeteknek földjére, amelyet Mózes az Úrnak szolgája adott vala néktek, túl a Jordánon. Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet parancsolt néktek Mózes az Úrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket, és járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok néki teljes szívetekből, és teljes lelketekből. És megáldá őket Józsué, azután elbocsátá őket, és elmentek az ő sátraiba. Mert a manaszé nemzetsége felének Mózes adott vala örökséget Básámban. A másik felének pedig Józsué adott az ő atyafőjaival a Jordánon innen, napnyugat felől. És amikor elbocsátá is őket Józsué az ő sátraikba, akkor is megáldá őket, és szól a mondván. Nagy gazdagsággal térjetek vissza a sátraitokba, és igen sok barommal, ezüsttel, aranyjal, rézzel, vassal, és igen sok ruhával. Az ellenségeitektől vett zsákmányt osszátok meg a ti atyátok fiaival. Visszatérének azért, és elmenének a rúgen fiai, a Gád fiai és a Manaszé félnemzetsége Izrael fiaitól, Silóból, amely a Kánaán földjén van, hogy menjenek Gileád földjére, az ő örökségüknek földjébe, amelyben örökséget hőnek az úrrendelése szerint Mózes által. Mikor a Jordán mellékére értek, amely még Kánaán földjén van, építének a Ruben fiai, Gád fiai és Manaszé félnemzetsége ott a Jordán mellett oltárt, nagy, láttatós oltárt. Meghallák pedig Izrael fiai, hogy ezt mondják vala. Íme a Ruben fiai, Gád fiai és Manaszé félnemzettsége oltárt építettek átellenben a Kánaán földjével a Jordán mellékén Izrael fiainak oldala felől. Amint meghallák Izrael fiai, egybegyűl -e Izrael fiainak egész gyülekezete Silóban, hogy hadakozni induljanak fel ellenük. Küldének pedig Izrael fiai a Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz, és a Manasszé félnemzettségéhez Gilead földjére Fineást, Eleázárnak, a papnak fiát. Tíz fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet az ősök háza szerint Izraelnek minden nemzettségéből. Ezek mind fejedelmei valának az ő őseik házának, Izraelnek ezerei között. És eljutának a Ruben fiaihoz, a Gát fiaihoz, és a Manasszé félnemzettségéhez, a Gilead földjére, és szólának ővelük mondván. Így szól az Úrnak egész gyülekezete. Micsoda vétekez, amelyel vétkeztetek Izraelnek Isten ellen, hogy immár elfordultatok az Úrtól, Építvén magatoknak oltárt, Hogy pártot üssetek immár az Úr ellen. A vagy kevésé nékünk, A peor miatt való hamisságunk, Amiből ki sem tisztultunk még minden napig, És amiért csapás lő, az Úrnak gyülekezetén. És ti elfordultatok immár az Úrtól, Pedig ha ti pártot üttök ma az Úr ellen, holnap majd Izraelnek egész gyülekezetére haragszik meg. Ha pedig tisztátalannak tetszik előttetek a ti örökségeteknek földje, úgy jöjjetek át az Úr örökségének földjére, ahol ott áll az Úrnak sátora, és legyetek örökösökké mi közöttünk. De az Úr ellen pártot ne üssetek. És ellenünk se üssetek pártot, építvén magatoknak oltárt az Úrnak, ami Istenünknek oltárán kívül. vagy nem Ákán a Zérafia vétkezéke nagy vétekkel az Istennek szentel dolgok ellen, mégis az Izraelnek egész gyülekezete ellen lőn harag. És az a férfiú nem egymaga halt meg az ő bűnéért. Felelének pedig a Rúben fiai, a gátfiai és a manasszé félnemzettsége, és szólának az Izrael ezereinek fejeihez. Az Istenek Istene az Úr! Az Istenek Istene az Úr! Ő tudja, és az Izrael is megtudja, ha pártütésből, és ha az Úr ellen való vétekből van ez, ne tartson meg minket a napon. Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy pedig, hogy áldozzunk azon egészen égő áldozatot és étel áldozatot, vagy hogy tegyünk arra hálaadásnak áldozatját, lássa meg ezt ő maga, az Úr. Hát nem inkább amiatt való féltünkben cselekedtük é -e ezt, hogy így gondolkoztunk. Ma holnap így szólhatnak a ti fiaitok ami mi fiainkhoz mondván. Mi közötök vannéktek az Úrhoz, Izraelistenéhez, hiszen határt vetett az Úr mi közöttünk, és ti közöttetek Rubennek fiai, és Gát fiai, a Jordánt. Nincsen néktek részetek az Úrban, és elidegeríthetnék a ti fiaitok a mi fiainkat hogy ne féljék az Urat, mondottuk azért. fogjunk hozzá, hogy építsünk oltárt, se nem egészen égő áldozatra, se nem véres áldozatra, hanem hogy bizonság legyen az mi közöttünk és ti közöttetek, és a mi utánunk való nemzetségeink között, hogy szolgálni akarjuk az Urat ő előtte, ami egészen égő áldozatainkkal, véres áldozatainkkal és hála áldozatainkkal. Hogy ne mondhassák a ti fiaitok ma holnap a mi fiainknak, Nincsen néktek részetek az Úrban. Mondottuk azért, ha így szólanának maholnap nékünk vagy a mi nemzetségeinknek, ezt mondjuk majd, lássátok az Úr oltárának mását, amelyet ami atyáink készítettek, nem egészen égő áldozatra, sem nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen mi közöttünk, és ti közöttetek. Távol legyen tőlünk, hogy pártot üssünk az Úr ellen, és elforduljunk immár az Úrtól építvén oltárt égő áldozatra, ételáldozatra és véres áldozatra az Úrnak, ami Istenünknek oltárán kívül, amely az ő sátora előtt van. Halván pedig Fineás a pap és a gyülekezetnek fejedelmei és Izrael ezereinek fejei, akik vele valának a beszédeket, amelyeket szólottak vala a Rúben fiai a Gád fiai és a Manaszté fiai tetszésre találtak vala előttük. És mondta Fineás, az Eleázár pap fia, a Rúben fiainak, Gád fiainak és a Manaszté fiainak. Ma tudtuk meg, hogy köztünk van az Úr, mivel, hogy nem vétkeztetek-e vétekkel az Úr ellen. Most megszabadítottátok Izrael fiait az Úr kezéből. Visszatért azért Fineás, az Eleázár pap fia és a fejedelmek a Rúben fiaitól, a Gád fiaitól, a Gilead földjéről, a Kánoán földjére, Izraelnek fiaihoz, és megbeszélék nékik e dolgot. És talált találta dolog Izrael fiai előtt is, és áldák az Istent Izrael fiai, és nem mondák, hogy hadakozni menjenek fel ellenük, hogy elveszessék a földet, amelyben lakoznak a Rúben fiai és a Gád fiai. Az oltárt pedig így nevezék Rúben fiai és a gád fiai. Bizonyság ez közöttünk, hogy az Úr az Isten. 23. rész Lőnt pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izraelnek mindenő körülötte lévő ellenségeitől, megvénhedik Józsué és megidősödik. Előhívá ekkor Józsué az egész Izrael, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és mondanékik. Én megvénhettem, és igen megidősödtem. Magatok is láttatok mindent, amit az Úr a istenetek minden népekkel cselekedett ti mivel hogy maga az Úr a ti istenetek harcolt érettetek. Íme elosztám néktek sorsáltal a fennmaradt népeket örökségül a ti nemzetségeitek szerint, a Jordántól kezdve, és mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam, és a nagy tengert is napnyugat felől. Az Úr pedig, a ti Istenetek kiűzi őket, a ti orcátok elől, és kiűzi őket, ti előletek, hogy örököseivé legyetek az ő földüknek, amint megmondotta vala néktek az Úr, a ti Istenetek. Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva a Mózes törvényének könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre, hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek. Isteneiknek ne kise ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nékik, se előttük meg ne hajoljatok, hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti istenetekhez, amiképpen a mai napig cselekedtetek. Ezért űzött ki az Úr előttetek nagy és erős népeket, ami pedig titeket illet, senki meg nem állhatott ellenetekben minden napig. Egy férfi közületek előz ezret, mert az Úr a ti istenetek az, aki harcol érettetek, amiképpen megmondotta valam néktek. Azért igen, vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket. Mert ha elfordulván elfordultok tőle, és ragaszkodtok-e népek maradékaihoz, amelyek itt maradtak ti közöttetek, és sógorságot köttök ővelük, és összelegyedtek velük és ők veletek, bizonyal megtudjátok majd, hogy az Úr a ti istenetek ki nem űzi többéje népeket ti előletek, sőt inkább lésznek tinéktek törré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, amelyet az Úr a ti istenetek adott tinéktek. Én pedig íme megyek már a minden földinek útján. Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett el mind a ma jó szóból, amelyeket az Úr, a Ti istenetek szólott vala felületek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból. De amiképpen betelt rajtatok mind az a jó szó, amelyeket az Úr, a Ti istenetek szólott vala felületek, Aképpen teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót is az Úr, míglen kipusztít titeket a jóföldről, amelyet az Úr a ti istenetek adott néktek. Ha általhágjátok az Úrnak a ti isteneteknek szövetségét, amelyet parancsolt néktek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt, akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, és hamar kivesztek-e jóföldről, amelyet ő adott néktek. 24. rész. Józsué pedig összegyűjté Izraelnek minden nemzetségét sikemben, és előhívá Izraelnek véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaállának az úr elébe. És mondja Józsué az egész népnek: Ezt mondja az úr, Izraelnek Istenek. A folyóvízen tullakoztak régen teati atyáitok táré, Ábrahámnak atya, és Nákornak atya, és idegen isteneknek szolgáltak vala. De áthozám a ti atyáitokat, Ábrahámat a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kánoán földjén, és megsokasítám az ő magvát, és adám néki Izsákot. Izsáknak pedig adám Jákobot és Ézsaut és ézsau a Szeír hegyét adán birtokul, Jákob pedig és az ő fiai alámentek Egyiptomba. Majd elküldém Mózest és Áront, és megverém Egyiptomot úgy, ahogy cselekedtem vala közöttük. Azután pedig kihoztalak valatiteket. És kihoztam a ti atyáitokat Egyiptomból, és jutának a tengerhez és űzék az egyiptomiak ti atyáitokat, szekerekkel és lovasokkal a veres tengerük. Akkor az Úrhoz kiálltának, és homályt veteti közétek és az egyiptomiak közé, és rájuk vivi a tengert és elborítá őket. Szemeitek is látták azt, amit cselekedtem vala az egyiptomiakkal, ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában. Majd elhozálak titeket az Emoreusok földjére, akik túllaktak vala a Jordánon, és hadakozának ellenetek, de kezetekbe adám őket, és birátok az ő földüket, őket pedig eltörlém a ti orcátok elől. Majd felkele Bálák, a ciporfia, moábnak királya, és hadakozik izrael és elkülde és hivatá Bálámot a beorfiát, hogy átkozzon meg titeket. De nem akarám meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott vala titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből. Majd alájövétek a Jordánon, és jutátok Jerikóba, és hadakozának veletek Jerikónak urai, az Emoreus, Perizeus, Kananeus, Kiteus. Gyrgazeus, Kivveus és Jebuzeus, de kezetekbe adám őket, mert elbocsátám előttetek a darázsokat, és űzék azokat előletek, az Emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te kézíved által. És adék nektek földet, amelyben nem munkálkodtál, és városokat amelyeket nem építettetek vala, mégis bennük laktok, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem tiültettetek, de esztek azokról. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel, és hányjátok el az Isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvízen és Egyiptomban, szolgáljatok az Úrnak! Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választatok magatoknak még ma, aki szolgáljatok. Akár azokat az isteneket, akiknek ati ti atyáitok szolgáltak, amik túlvalának a folyóvízen. Akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakosztok. Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. A nép pedig felel,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 És kiűzött az Úr minden népet, az Emoreust is, a földnek lakóját, ami orcánk elől. Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk. Józsui pedig mond a népnek, nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő. Nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket, hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok,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 és mondának, Bizonyságok! Most azért hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz, Izraelnek istenéhez. És mond a nép Józsuénak, Az Úrnak, ami istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk. Szerze azért Józsué szövetséget a néptele napon, és ad a elejébe rendelést és végzést sikemben. És beírá Józsué a dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda azt a cserfalá, amely vala az Úrnak szent házában. És mond Józsué az egész népnek, Ine, ez a kő lesz ellenünk, bizonyság. Mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, amelyet szólott vala nékünk. És lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti istenetek ellen. És elbocsátá Józsué a népet, kitkit -kit a maga örökségébe. És lőne dolgok után, hogy meghalt Józsué a nun fia az Úrnak szolgája 110. szendős korában és eltemeték őt az ő örökségének határában, Timnát szerában, amely az Efraim hegyén van, a Gaas hegytől észak felé. Izrael pedig az urat szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejükben, akik hosszú ideig éltek Józsué után, és akik tudják vala minden cselekedetét az úrnak, amelyet cselekedett vala Izraelnál. A József csontjait pedig, amelyeket felhoztak vala Izrael fiai Egyiptomból, eltemették sikemben a mezőnek abban a részében, amelyet szerzett vala Jákob hámornak a sikem atyának fiaitól száz pénzen, és lőnek a József fiainak örökségévé. Meghalt Eleázár is, Áronnak fia, és eltemették őt Gibeádban, az ő fiának Fineásnak városában, amely néki adatott az Efraim hegyén.